El destí de la serp. Hi havia una vegada una noia que tenia 11 anys. Es deia Marta. Un dia va anar d'excursió amb l'escola al bosc. I mira que miraràs... La Marta, que li agradava molt observar, es va quedar encissada mirant flors. De sobte va mirar al seu voltant i... Estava sola, s'havia perdut, ja no veia els seus companys i companyes. De seguida es va posar a buscar a la seva classe i unes quantes gotes van començar a caure Només em faltava això va pensar la Marta Cada cop plovia més i més i de sobte un llamp, un tron un altre just davant seu veu que un tronc cau just al seu costat i sota el tronc una serpa atrapada la Marta va pensar Puc fer tres coses La puc matar, puc fugir o puc ajudar-la a aixecar la branca la marta la Marta va decidir a aixecar la branca, la serp se'n va anar i la Marta va veure que la cua de la serp estava rígida, que era bé i es movia i se'n va anar preocupada per el destí de la serp. Van passar dos anys i un dia i la Marta va anar al zoo amb l'escola, tot mirant el terrari pel megàfun es va sentir toomcorro. La Marta amb els nervis va caure just al seu davant una serpa enorme amb la boca oberta fent-li aquell sorollet com que et volia atacar. La Marta va tancar els ulls i va pensar Serà l última cosa que veuré. Però la serp, en lloc d'atacar-la, se'n va anar i la Marta va veure que la cua de la serp estava rígida i va dir-se la serp que va salvar va sobreviure. La Marta no s'ho podia creure quan va veure que la serp se n'anava. Va adonar-se que era un animal simpàtic i que no feia mal. Els amics de la Marta i tots els que estaven al jardí van sortir corrent per por de que la serp els ataqués. Mentrestant... La Marta va trobar el vigilant del jardí ja que li digué «Vinga, nena, vés d'aquí, amb els teus amics perquè busquem aquella amalei de serp que s'ha escapat de la gàbia. No crec que estigui molt lluny i l'hem d'atrapar i tornar-la a tancar». Però la Marta va respondre amb entusiasme. «No, no fa cap mal. La conec des de que era petita. Us ajudaré a trobar-la». La Marta va començar a mirar per les gàbies dels animals i pels passadissos del jardí. De sobte, una cua que s'arrossegava per la branca d'un arbre va cridar la seva atenció i es va assegurar de que era la cua de la serp i va informar els responsables del jardí, del lloc on era la serp. Un dels vigilants duia un arma per si patien algun atac. S'hi van apropar i, quan la serp els va veure, es va llençar contra ells xiulant amb la boca oberta i agitant la seva cua. La Marta va proposar al vigilant que li donés un sac per acostar-se a l'arbre. Quan el tingué, la nena es va apropar a la serp amb molt de compte i va començar a parlar amb ella perquè es fiqués dins del sac. La serp va reconèixer a la Marta i a poc a poc va començar a lliscar cap al sac. Quan va ser dintre la Marta va lligar bé el sac, tots la van aplaudir molt i li van agrair que hagués recuperat la serp sense causar-li cap mal, però la Marta ens va dir Hem recuperat la serp en pau, per això us demano que la torneu a deixar al bosc, que és on ell està millor. Tothom va estar d'acord amb la proposta de la Marta i van retornar la serp al bosc al seu yog natural